Вістка про те, що Іслам Гірей, не взявши викупу, відпустив Потоцького і Калиновського на волю без відма Хмельницького, не віщовала добра. Спілка з ханом непевна. Московський цар, щедро обдарував послів Хмельницького. Опівдні, вістові донесли гетьманові, що з сокаля до Берестечка. Іде король з гусарією, драгунію, рейтерами, з усім посполитим рушенням. Військом знову командують Потоцький і Калиновський. Цього ж дня прибули татари і зайняли позицію на лівому крилі козацьких бойових лаштунків. Був саме перший день Байраму, тож ординці святкували. Забирали з поблизьких сіл Солонева й острова Овець та корів, Варили в котлах каурму І обпивалися айраном. Хмельницький цілий день Молився в Острівській церковці Святого Михаїла І сповідався Перед боєм. вечір густі тумани Лягли над стиром, Сховалось берестечко В тривожній імлі. Вранці з молочної пелини виринуло раптом польське військо підгаптованими золотом корогвами, зашуміли залізними крилами, втиканими білим пір'ям королівські гусари і стали шахівницею. Вийшли панцерні корогви в артованих кольчугах, за ними рейтери в капелюхах з страусовими перами і строккате посполите рушення. Два дні проминуло в дрібних сутичках. Король ждав козацько-татарського наступу. Іслам Гірейчу ось вичікував. Татари з тривогою перемовлялися про князя Вишневецького. На третій день до татарського табору прибув полковник Джаджалі з гетьманським наказом вдарити негайно з обох флангів. Хан був у поганому настрої, похмурий і сердитий. Цій ночі він знову розмовляв з сефером Газі, а Талик наполягав, рішуче вдарити на королівське військо. Іслам Гірей слухав його в понурій мовчанці, а в пам'яті бреніли благання Майви. Щось наче спільне вчувалось йому між її просьбами, і з домаганнями. Підозра закралася в свідомість хана, в приступі гніву. Він вигнав Аталика з намету. Джаджалій чекав відповіді. Іслам Гірей зневажливо глянув на полковника, проказав. Ну що, вже витверзів твій Хмельницький, який дурив мене байками про слабке польське військо? Не встиг Джаджалій, передати ханові гетьманський наказ, як на польському боці вистрелила гармата і поблизу ханського намету впало ядро. Смикнувся Іслам Гірей і, прискаючи слиною, закричав на Джаджалія. Бачиш, бачиш, як ризикує хан, догоджаючи примхам твого гетьмана. Жартує він із султаном, то хай просить у нього війська і не загрібає жар моїми руками. З татарського боку вискочило кілька вершників на герць. Хан сторожко приглядався до герцівників і враз охнув, побачивши, як один сеймен злетів з коня і простягнувся на полі ногами до татарського табору. Поганий то знак полковнику кивнув рукою на бойовище. Боюсь я починати битву, дже джалій Тоді з ханського почту виїхав уперед білявий Сеймен і, дивлячись у притул на свого повелителя, сказав різко. Дозволь, хане, мені піти на герць. Або переможу, або ж ляжу головою до стіп твоїх, не відмовляйся в друге від бою. Зухвалісь, мовчазного вірного слуги, Ошелешила хана, прошепів іслам гірей. Як смієш, рабе, у цю хвилину Засурмили в польському таборі сурми, Вдарили барабани, до двадцяти панцерних хоругів Пішло в атаку на татарський фланг, за ними гусари з тривожним шумом крил. Попереду скакав на коні, вимахуючи голою шаблею Ярема Вишневецький без шапки в оксамитому червоному контуші. Джаджалій помчав до Хмельницького. В передранній метушні хтось серед татар панічно закричав Ярема, Ярема. Подалися назад, чамбули. Іслам Гірей завернув коня і, залишаючи свій намет, сам почвалав попереду, а татари, скидаючи з себе опанчі, куртки, зброю, з гикком і ревом втеком гнали вслід за ханом. З правого боку скакав на вперейми ханові Богдан Хмельницький. Безжалісно батажив нагайкою свого білого огоря. За ним два десятки козаків. Гетьман нас догнав із аж смерком на Дубнівському шляху. «Де твоя присяга, хане? Де шерсть і умова зі мною?» закричав із розпукою в голосі. «Чому ганебно втікаєш із поля бою?» Хан примружив очі. «Що ж?» Вовка, за яким женеться сто собак, Уже не вважає вовком. Тепер він уперше відчув, Що вже не боїться Хмельницького. Із цієї пори і Хмельницький, ага, Буде йому вік послушний. Після бою він пошле до короля послів, Хай мириться з козацьким сердаром І йде на Туреччину. Промовив спокійно, З ледь відчутним глузуванням. Сам собі не придумую, гетьмани, звідки такий страх напав на моє хоробре військо. Обмарло. Чи не наслали поляки на нас чортів? Ти ж, іхмелістки, непоштиво розмовляєш зі мною. Як це я, хан Іслам Гірей, втікаю з поля бою? Ти повинен знати, що я завертав перелякане військо але тепер уже пізно вертатися, тож і тобі геть мене не годиться йти на вірну загибель. Я ціную твою доблесть, ми ще воюватимемо, а там, під берестечком, яка вже їм судилася фортуна? Сказав же пророк, ні один волос не впаде з голови без волі Аллаха. Хане, граєшся ти з вогнем, скипів Хмельницький. «Деявол тебе надумав удруге зрадити мене, тож знай. Я розірву спілку з тобою і гетьман не докінчив. З лави ханських сейменів вискочив пічпорений кінь.